32. Nem emlékszem, hogyan szereztük be a cuccot. Valamelyik haveromtól gondolom, vagy talán többtől is. Amikor a birtokunkba került, elfoglaltuk az aprócska fürdőszobát az emeleten, ahol meglepően átgondolt rendezett sluksorba sorba rendeződtünk. A dohányos az ablak melletti vécén ült, a második fiú a mosdókagylónak támaszkodott, a harmadik és negyedik fiú az üres kádban ült lógó lábakkal, és várta a sorát. Szívtál egy-két slukkot, kifújtad a füstöt az ablakon, aztán váltásban a következő állomásra mentél, amíg a spangli el nem fogyott. Aztán mindannyian átvonultunk valamelyikünk szobájába, és egy-két epizódnyi új sorozaton vihogtunk. Family Guy! Megmagyarázhatatlan köteléket éreztem steve Imádtam a becsület nélküli profétát. Tudtam, hogy ez rossz viselkedés. A társaim is tudták. Gyakran beszéltünk róla, miközben be voltunk tépve, hogy milyen hülyék vagyunk, hogy elpazaroljuk az ítoni lehetőségeinket. Egyszer még egyességet is kötöttünk. A időszak kezdetén, amit Trialsznak hívtak, megfogadtuk, hogy az utolsó Triál után még leszokunk. De már a következő este az ágyban fekve hallottam, hogy a haverjaim a folyosón vihognak, suttogva. A vécére mentek. A fenébe. Már is megszegik a paktumot. Kikeltem az ágyból, és csatlakoztam hozzájuk. Ahogy a futószallag felgyorsult, a kától a mosdóig, a WC-ig, ahogy a fű kezdte kifejteni a hatását, megráztuk a fejünket. Micsoda idióták voltunk, hogy azt hittük, meg tudunk változni. Add ide a spanglit, haver. Egyik este a vécén ülve nagyot szívtam, és felnéztem a holdra, majd lefelé az iskola területére. Láttam, hogy néhány thamesville rendőr ide-oda masírozik. Miattam állomás osztak ott kint, de nem éreztem magam biztonságban tőlük. Úgy éreztem, hogy egy ketrecbe vagyok zárva. Túl rajtuk azonban ott volt a biztonság. Minden békés és nyugodt volt odakint. Gondoltam, milyen gyönyörű, mennyi béke van a nagy világban néhány ember számára, azoknak, akik szabadok lehetnek, és akkor láttam meg, hogy valami átsuhan az udvaron. Megdermett az egyik narancsárga utcai lámpa alatt. Én is megdermettem és kihajoltam az ablakon. Egy róka egyenesen rámbámult, nézzétek! Mi az, haver? Semmi. Oda súgtam a rókának. Szia, pajtás! Hogy vagy? Mi a fenéről beszélsz? Semmi-semmi. Talán a fű volt az oka, kétségtelenül a fű volt az oka, de átható és erős rokonságot éreztem azzal a rókával. Jobban kötődtem ahhoz a rókához, mint a fiúkhoz a fürdőszobában, a többi fiúhoz ítonban, és még a távoli kastélyban lévő vinzoroknál is jobban. Valójában ez a kis róka, akár csak a leopárd bocvanában, olyan volt, mint egy hírnök, akit egy másik birodalomból küldtek hozzám, vagy talán a jövőből. Bárcsak tudnám, ki küldte, és hogy mi ennek az üzenete.